ها ي verschiedene عقابة بوره خلاص يوم دور اتابة يو دلاج الجعاين و capacity اني هم در طول خشو لا مichiانقرّ بوران حولان نوه اتلاع دا اسلام دامار اتلاع دا لزواح fundamentalين اتلاع من ونوه اتطلاع alling recognize whether اي عقابه داكارorf التسم практиادهم اتت ощущίν ماقان به انا مع Chinese اطام اصلاح شریعت قرداری مقانونت باید تربیت انتائید لا دا خان شریف انداز الان بے جاوز اننا دا قانون تشامل سلسلس دقا تلوکی دکا اتتتا دو دکا تین دکا سلسلس دقا اتتتا دا خانون لکلانتی اتتتا خرق خشت دقا ملا دا وزور مبارک انداز حیثیت اتش قانون سازنو احمد ربینو تربیت اخلاق بروسیبین کونه او بادشانه خانون دن دیاره دون اسلام هم کونه خان دوزیمن که خدایفا عداریزا بیانی دیور کونه پوستا مخم تا کلاک که رسو بین دا کلاک ماسالا هزی زکا که خدا کلاکشی ناکساب با بجو ماسالا بیخشی مان با جی بسوکلو توری کله پچی د او ترې سره موږ په چی فکرې هغه حجمن کده بچو مثلا دایانه یو قانون لري ربو قانون دا ده محکمه چې یو څه قانون پنکاجي نه دا به دغه دی او کیندا په او په قانون د نور سلوکی یاله دا هغه خلاص هغه ما یان نه نه په دا ننان نكاقخو با دي خود الارجيخ جامي واربين با اولاد دتي واربود ستنشي خستي نور با دي ما شمانو لتي واربود خو با تلاقه اكا او اغا مودلانه وقورا نمودakin دا غي في زياتي حكمتي ما قدريني اشتي كورا في ادري بي مارين او دا خزة تلاقه شویدو ما شمان تا تي دتي دان بسته فا دی خز قانونام حق و سوشتا لیکا اولاد دا سریری که خز و ایزتی نور قانون اینیشی مجبیره کن خوشریت یا قیده خادره ادا که دا خز و ایزتی نور کن مخبر کن اپلا رو مجرم دی خز و او کنخوز او اي نزه تیور کنخوکو پیسو با عرقو نو دا اغمرا پیسی وارج نوری خزی صمرا باری بلی خزی تیالا کی نبین حق دا دیبی او کنا دا دا نور اخوز واری نو بید دا حق مشتا نو کنخوز ادوخ تیور کنخوز او امتا دا مانی حق مشتا او کنخوز اتینا وارج نور اخوز او دی دی خزی طوی دا ما شمد بلشاتین او روی و دی پیسین مر دی دی خزیل <سؤال> چسی نوری خزی پیسی خوالو دی آنمرا دی دی خزیل او نو خود دو مجرم دا چخام خاتی ولین ورکی دی دا ما شمد بلشاتین او روی او طالت پیسین درکی نو بیگتتی ورکی نو اول حق دی مور دی خپلی ما عادت اور حق دی چی دا مفتي وردور غاری یا تمرا پیسی قولی تی سمرا داری واج او نوری خوزی او کنا تازیان تی قولی نبیده دی حکمشت حاون با کنگوینا نماشم و سلام با مقرر نماشم و سلام با مانی والوالداتو او میندی چی دی نور د طن ان سیا مناسب په د ماشم لپاره نشته دا پروردګر مورد کېرو کلیه د جناورو د عامه ساينس شه نور په د دې لپاره مناسب دي خو ختم چې ورکو نو د دې صحه حق دپی ځکه چې په دې کې احتیاط پدال کېږي چې دا ټینو ورکو نو چې دانش او تاسو امریکایي کټ رکو دي نه په څه حق خلک ټینو ورکو نو د عامه خلکو دانی پیرو کیږي اکل کده په شان مثال 18 اچې کوم امور د خلقتي ورنۍ بغیر رضا دا ویه چې محبته کیږي کوم ورتي و علي نقدرې د خلکو چې څنګه پیټه کې تنظیم کولای دا رنگه د مور په سینې کې دا څاکیږي خو دې نه نه ز دې په سینا کې کوم هیڅ ډول ناروغۍ نه شته او قرار دا دا دی پرکوې به یو څه دا چې ماشکتو د سجدا شي پرخه دا غدال دی پرکوې او سریم دې دا چې خدای پاتې راځي او سې کېږي سینا ولاګه ده چې رحم کې ورته ان دایمنه دا راته کې مور پیداوي چې د بچلې ته تخېټه کې ډوره چیرته دا نظام دی او مخلیتی مورا خفر کرنه را ناسی پتکره علی انتظام ده چه عقل باکی حیران ده خلصفه باکی حیران ده داکران حیران ده چه دخده یا اشنا نظام اخر دم حیران چه دخده با تربیت کیم سوچو چه عماشم فکمتا ادلی عمون فکمتا اولی اوسع نظام ده کول می سره کار کوي سره دا سره کار کوي نظام راځي راوړ او خبر دي ني یاله او تاسو تا اترسي دا د کیسو په مخده واي و او دی یور بینا ولاهم ذی بقې بچولا حوالین کاملین وکړه لاته دا د کړه اتفاقی یعنی حق و تیبه کالا کرو انکتاز نمیم آدو هنی کسی ویش پاک و میاشتا پوری ساکه ایک طعام ماشون دید نیشی پریری وش پاک و میاشتا پوری رورو در رورم بلا دید او پید او مرکه نگ دونیم کالا کروی پیور کور ماشون دید زمون دماغبتی بگ دونیم کالا کس پی هانش دونیم کالا کس پی مور دید ای نار دب حالات دې ملي نه تک على حكم دې د قضې کتله ماشي او راغالي د قومه على کې راغوم که دلته الله اچاله پر دې فرصت ورغوې یعنی چې د دې ټولو د کورونو غوایي امور موخا مخا ته ها دا کلن د دوه کال فارخستان ها کنه مخکې مور وایي نو رسټو بیان دي مورې مې سندس اف ناينگ وېز اپیر د دې منورګل ډورې ډورو خو دې وعلى الموجود الامور اسهم عطاغ سړی چې د رزق دې لمن د دې وکه سوقوم الجانید بیری به معروف مطابق طریقے واه تمه کته چېنا شلته ورګای دا ركز امام نفقه او جانی په ادکار بی او که خپل خدای دی ته کښینه حدیث د اجت رکداب تزیادی خدمتی با دیو دن اقدر پاکتل <سؤال> تا تابیر تاپلار ما تاپلار خامتی المولود لگو خداپلار دوار چی سنگ زماز ویدی مددی مور مغیر کنا مددی مور تی ورک مزد او دوده ولی ورکون مقدر وعلی المولود لگو دچی چی دا دچا دیو اپلار تبا خائی چی مین یک مثال دو مدیرے ما سب همین شکلات دراجی کی مقرد پاکا سنوئی وعلی الوالد موئی وعلی المعلود دلو بچی چی رچا دی بچی خلق نار دی رزق هم رزق دادی و بالمعروض مطابق درگانچ باسی ناچی خد اول مالا باہا قیمتی جانی راوری چی کیو تا هر دکجي څنګه ما سره وي د خپل د حال مناسب دداری واري جامي وروړي نا نه خپل څه یو څه د کوته د خپل د قائم د واري خدمات او ماندار پراس کوي او دات تقنين مبارد تقيرته د خپل ماندار یو قانون تقيري نويده سي کوي يا مان له دوی سړي ماندار قضه د غریب خانان نوکر نوری غروزی مناسب دا, دا خاون دا خاون چی سنگی اکشان با خدی لبوله او رو که خاون مارده ای خزی دا دریب کور نوکلا دی بدا خدی تدانو چی تکو دا دریب کوری طالب بدا بولی چی ادر کونو دبود چی روچی اسکن نا بات اسکا خدش جنمر گرش او تشی سنگی تکالا خره اکشان با روی او روکی او جامیر تکا اسلام کیا غوصول دیده مسار او که خضر مانداره تغریبه نو تکتا تا مجبوره کوری نشی آئی تبایه جسنگرز زده کوریم و زده قبول کوریم خماسره پاکیته پساگم گزاره که اس تا بسه قبلونم نکن و چه دی خبول و زده کوریم و زده قبول کوریم نوز بزاله او چه پاکی پوریم سوزا بوله نواز قیمه کسیم و داده که او مطابق داره واج لا تتكلموا نفسون تكليم بني شو اكيد د افغانستان کا الا وصا مگر په خبر د بواسطه ده په ترکیب سروج ریختم ده د توثیق نو نه نه تتكلموا نفسون تکلیم منشی ارکی دی یا مخص کا الا اصحا مگر تقضر بطاقب دار چی دا, دا رسم را حیثیتی خانون لاحطویتو حیثیت منازم دی خضل جانی اقوار کرد لا قبار و والدتن بولدها سرر بنشی رسول مورتا قصدد دو, دو چیخ کل یا مورتا اجا چی تلاقا را په دې خامو کولای چې دې بچی له اسکی ور کوم خپل <سؤال> رینور کوي مداده <سؤال> نچی یا یا مور دا اوځه چې دی ور کوم په څور کوم چې سمرا <سؤال> باندې نور هدي ته دی غوړ یا عمر نو دی هم کی دي شي دې تا کظار نهسته چې بچینه نه پرمږه نه نه بچی سره کوي مكنه څور کوي او خدای هاك مناسب ده نورح وزورتين هم حق ده هل <سؤال> بطاك زياد بوارين هيا حقين اشتا لا <سؤال> تقوام رواهدتون ده ربنش رسولي او مورتا ده ولده سبب ده بچي چه بچي تلركي <سؤال> وجودهك بي وجي ده انجي ولا موجود له ناغ سرطة چه بچي تشادي بولده فحق الولد مسلا ده مورد ده ما شوده بل شاعتين روه دخلی مور پیروی خموری با دی مقینا که دوالی موری با دی خاون قواش چی ٹیکتا نور خد خدا لکه خلوید تیور بی زده سلو نا کم نور خو مدعبا نکی نکوالی با کم مرشو با مرشو با مور با داخن نکی چی نور خد تی سمرواری خود آماشون دا بلسا تینی روی آموری بیشی شداخو دا بلسا تینی روی قیمت بیاد گا نو دا اس بلاح تظرر دی کنا دا ادا نکی ولا مولود اللہ نو دا بلاح تظرر رسولی شی بولده تسبب دی بلچی نا دا نکی خوز دار او دلی مسئلی تقضی شارقی که یو خوز شو بچی با فاک دی لار امر دی او فجوي ذولا في اسنار کوم بغيل <سؤال> دا اوا د دې ما شم هرک په چي د دې ما شم هرک بختلوار امام دي چي لاي ني ني نيګه هرک برداشت کي ني ني تري ني تر هرک برداشت کي تر ني ني روړي روږه هرک برداشت کي جسم نه ميراث کې مثولي نو په طعشان په هرک ميثوري او تقديما د هرک د ميراث مطابقي لکه ذري وین موږ هر کیو ور شو یا مورې فاطمه او موږ تیم او دا کی د پیډا فارې په کومه په وخت نو په نیمه او دونکی د نسې کیږي نو خاطه کومه پر شان کېږي چې څنګه دا چا په میراث کې متویره ووري هغه شان ته کارته تاوان ته مبارک ده نو پوسه لار مرده موريدا او د دې کې په دامه شوم بل شان ورکې د دې لپاره نو دریمای ساکر چې په مور کېږي باندې یې په بلایو موريدا اورول اورول د دې چې هرڅه یا یې په کور کې نو کله دامه شوم مرफार اس کې نو چې څنګه متاخشان حق په د دې مطابق تنظیم کیږي نو په دې وی او على الوارث موارد دې ماشومانې مشو ذلک په حدا د هر حق ته وارث ته وي د کوم نه پرښت که کومه پرښت نه د دې څو وارثانی هغه ووځه د حق چن بردا ما پته د څو په لږ میراث کې څنګه لريتي هغه شان بخر چن دی پدې د معاشم فرق کوي تر ګونو خپلې کورنۍ ورسام وي ورې بنې ته حق پدې د دې معاشم د چې بالغی حق د نسې زیاتې زکه چې بالغ زمون یې خپل خرچ کوي خرچې خپلامه او د معاشم قطره پاتشي ویني دا بالغ دغه خرچ کوي شریح سنه ده نسیلی حاسکه البطن ویراس کی بیا ده نسیحه نرسیدنی کتی دامنی دا تیل دیور دا لوسیتی ده نسیده بار ها فا ان عراض اکسارا مخی خدوکا لمدفی اشوازی کرشا فمورد بار جدائی کول غاردتین اپری کول غارده دیماشن انتا آجل من همه خطر ادا و تشاوین اوی ویلی را مصد دی معشوم دتی نورکوس ولد چیرلی پی ورکو یا ولد اپودو نو دو ورکو او دارا مصلحت دا معشوم تدی کی ویلی یعنی دا جدود دا وجه ندتی نو پری که بلکی پا مشوری پری که خفا خوشالی پری که دا دی دا دو فالا کمسانونا اخیری حدو مخی پری پریش نفاین اعادا اطلاع امور ضائر اع دولي <تضحكي> فسالان ده دي پريقون ده باشم انطاراته خطر اعباد ادوار و تشعرنا و خطر مشوارا خطر دمودي تورا كيدونا و دو طالنا نقلاجوناها عليها سيبونانيشتة على اعوك رد اخ دوليسي نخده داريخة من بياني وين عربتون او قسطع سو ارادا داوی ان قسطر جو اولادتون شد دی اونی سے اخفل اولادا یا او دا تخفل تب یک تینور که سب بیماری داور که یا تیکی تینشتا یا کشنیک الحضم بیدما زانی خرابی دی او اطلاع انتا دی رازی دی او خضم نفیر دی خد دلت دی ولی د سی نعاب کم دارواز مور با تینور که باندو کی بے اولی گل وي دا د ډاکټر هغه هوافي نوې انتبليم شي هغه تي ده حضورک ته تشکر باندې راغلی پای فریا قومي د حالت کې ډیره راغله هغه مور ویني دینو نه راځي حقوالتي فاتي او خپلموی د مدینه او د مکی په مونږ دی او د الله او د یان و اعطا تستعف اراد داوی ام تسترجو اولا لکم ش دی اونی سیخ بالاولاد با فلا جناحا علیکم نشتلی بنا قطع صبانی تبیسی سلکی ما آتیتم همشيشي واركول غاره بالمعروض مطابخ داره واجه انا دا واجه انتا كيو دي اسي واركي فو خطحا كما تبدأ ايش دي نسي ناغيله بس واركاوين مور لقصوكسن واركي يجي دخاونك نتاكي او دي خطرة دي خضره دا دا غيسي تاربج اسطاعولاد بطي واركي نكو دي ولو نسي اكيسي واركيين ولا واركي وقت قلنا انا عملو صبره فنا توبہ کے ذریعے وہ رب نے کہ اگر داقتو کہ را بر دینشی اوان ال نو لا خدنا ان الله بما تعملون وتی چپلہ عامری چتا سینا ہر قانون آیات کب ختمی دا تا تقاری چ قانون چ دا دا عذاب قانون دیچه علم زمون نزیاد بی زمون دا خطو دا ترگن نا قبر بی من دا عطا ورزو مخلاصی دا د دنیا په افسان نده چې کله با علم کده دید قان نکنی کل بطرع که خطاوت دید کل بطرع دمال مسلحات نا دا خلاف کنید کل قانون د ترمین تا جتید دا دا یعنید قصد حالات بدنید نقوان سریت قانون جورون کیا عذاب که دا مخطورستانا خبر بي زمون دا خجوه دا سرگندانا خبر به زمون د مصلحة دا خيه نا خبر بي دانا قانون لك ديكي ترمين تا جتنشتا آجو سينا دا دائر نزان استعصق قوله جو قوله قلت اي خبره مده تي مورد لار خبر بي دا جن نزان او چه در لجو قوله عایت باستا قیری بوره لکا قسطل <سؤال> بدا نشي قوله اتراسوك نشي قوله یا استر قبلتا او بلا یا افراد او بل <سؤال> لفوزه فزه یا افراد ميوزه ميوزه فلالتراحكي بيس و یا مخلط الشعه کی تاسو ايش هل انسان ميزدين اختول انشاء رشتنه انتقل شعه بل قدرت شمينه دعون به بعدين هل اختول انشاء رشتنه تبالي اتیده اولو وصلن الله اعبادتو بالله اون الشیطان الرزیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يتوقعون منكم ما يزرون ازواج منكعبس من الجامن وسين نار باطاش وناشر فاذا بلغنا ذره ما طاجنا عليكم فيما طعمنا كي في امسين إن بالمعروف والله ما دامون رب العالمين لا احكام بيان تشروق ت المشاري سارط داغ احکام پس سلسلکی دا یولا سمن برحکم نجفرح پاکی بیانی دی موقع آیتنو کی چی در خزی و در خاون جو دیرا شی در طلاق و تزریع ندر خزی در عدد بیانی کرو چاری در عدد در طلاق وی دری حیز در تیری در رینا پس با علی قل خاون پی یہ امیدی چی امیدی اوش دی آیتنو کی دخدې او د قانون د جدي فکر د په مارک جوړولو لپاره قانون مرشي او خدای دی ګارشي نه ده په معنی د تیری دیتہ د وقفہ په تطبیق نه ده محتمل او تینک د طلاق <سلام> پهاتو او استعامه باندې آیګی نو د بیماره یا درمهستی یا د امکې دینه اځه قانون کې مرشي نو خوده بس الورمیعشتی و لس روزی صبر که دا اعتد دا نورنه جداله البتک امیده اینو چو میدوش اینو بس خود اخلاقشو او خاون ما شو او دا خوده یو اگی انتا شو یو ورس بم... پسو شو، برازه پسو شو بس دا خاون دا دا غن اخلاق صلا قس نکا کورشی بل خاون کنا امیده دا وصالور مې استه الله سره دې ته ره دا تلل مې استه الله سره دې دا د انکهه او عزتې يا حرمتې يا حق دې دابا دلفاون مثلا نن نه قانون مونږ او صالح صدتن قانون کې مدا خدديده به روانه کړه چې دا په دې قانون دا دا دیخو کنیداز او چی زرمی دا خاون دی غمشی چیزان لبولا خداو کن نشریت خداواری چی دا خداو دا خداو دا محبت جن دی من دا هم حبت تا آسر دا بلا تیرول <سؤال> دا پارا یعصو میاشت انتظار کن سلور میاشت و لس رضو دی سلور میاش لس رضو کی بلدهو سنگارم نکن سرگی بنا تو رای saraba be zarurata na palai rangin jame bana hungi be zariyat ta bada pura bar ta musi ke da zariyat ta wajana bar ta la rasikini za la nan na faqafeda kai nishtaba be pur tar musha shifa badun de ya ke salaw mein aaste wala sarab ke da adam ya aste par umbes pa ban eta سلور با پورکی و لس ردی که دا پاسا نو آغا وقتی راشی چه کم خاون مرشو آغا وقتی دا دارشو لکه ما اسمخین وقتی موری نو چه ما اسمخین وقت پوره بستا اخلاسشو او کنه دا, دا میاشتی دی پا دیمینس کی مرو یا میاش را قطلی و نبیبا شپاگنی میشه لی وزی انتظار کری دا سلور میاشتی و لس ردی شو شپاگنی میشه لی وزی دغا حکم فدیتا دیانا والدینی اتواطون منکم اواغا خلق شمرشی پتاسکی وازارون ازواجا پریدی خضی خضیتی پاتشی یا سیلی خضی من لتعبصنا بی انفسهن بی بانتزار کی دختل نفسهن انتزار بکی پختل دان بانده اربع مسالور میاسته او الله سراد انتظار پکېد د دې مینې کارابه کې با د ټول غاڼې نو سلور میاسته او الله سراد انتظار پکې صبر وکړي دا سلور میاسته او الله سراد دیولی بوډا درس معلومې کی چې یو سړی خپله نزدېکته او امید یوشي نو سلور میاسته الله سراد لا پسته ماشینو کې سا داش نو پورا برخ پر خس کپدغش په خاوون نږدې شو او د شپې مونش چې وویش او دې نږدې شو نو څلور مې استلصر ځکه په خطه تو لګي انسان دی جوړ شي انسان دی نو بس به په همیت او کنه څلور مې استلصر ځکه سپورته و لګي دا نو بس کالاس اور اور سره سره پاتنه ما شومته انسام که دا متوینه جوړولونه هغه د دې سلام مې است لسرې د پاستاچي لکې سم یو ورځی وینېشه سم یو ورځی به چاکا وقهشه سمو په سلیقه توکي به شیپ دیوش دې د لسرې پهنه د ناپکېره کوویش یعنی څنګه جوړې شي احراب پردی پیلا قیدہ بلکنا جلون فا وقت چورسی گدا خزیخ پلنی قیدہ یعنی سلور میاستی لسر دی پورا کی فلا جناح علیکم بینشت دی گناہ پتاسو کی ما فعن نفی پار خبر کی چکی بی پختلان کی دلمارو مطابق بشرائی نرواد جایز خبره یعنی چی مدید توری شی جایز خبری دا کولی شی جایز تا چی سکرگی تورولی شی دا والکولی شی کل جامعہ بستی شی ذکر کسو که غوری نو اخو با دیتا گوری خامخا یار دی سر سب دنکا خبری کل غوری پس نفس با چا سا خیر دی او صلو رو میاشتر لس را غنم مخی کچا سر دنکا خبری کلی نا هر مو جرمانه او تاسو من جرمانی وکما نه کاوه یي داول څنګه او ما هم ګناهکار او تاسو ګناهکار یي دا ما چې معاشرکی انسان غلط کار کوي انه خلک منه پوری شی او ما کای نه کوم ګناهکار دي زکه د دینیت پس دې دی پتا سي ګناه مشته نو مالي ماده کدنیت نه مخکې سکالط کا کو نو پتا سي ګناه با خطا پس ساعت نور وردا ولا يمنك مثلا زمانه اجلهم وا وخت كتير سيګي دا خدي کوليني ټوتا نيته پرشي سره مستواله فرداي مثلا جناح عليكم بنيشته به قص غنا دي و باندې نشه فيما فاعلنا منك ارن کي شي کوي دا خذي تي انفسن تحفظ امر يعني باال قبل معروف جائز خبره معروف جائز خبر ته وی چې شری شری کوي او طریواج کې باندې سوق نه والله بما تعملون خبیر خدای پاک عملونه چې کوي تاسو خبردار دغه ته خبرونه خبردار خدای د دوران کې حاصلو نه است لسرې کې بسودې خدای سره د نکاح خبرونه کې نو ورته پیغام را لېږي تصریح و الفاظو کی بورتنوئی البتا شریعت با اجازت کنوئی که تا اشارہ دانده پوئی کنو خیر دی اشارہ دانده چه یا زمان یوادو قیراتشتا او تستاغ اننینی که خود اخوطاتا سے پیدا کرا نا بورتنوئی چه تا نا زمانی نشتا نا غب پیشی نا پدی غرستی ایسی نا سکران اروان موشت نا دیوئی پیشارا دغه زما ماده د لمشته ا دې ته شکر دي تعالی په پاکو دیر خیش ورګیو ته ممنه که دابا مرګي ماستا خبره وريده فدا وطن چې ډیر همدغه ځتار په ځکه اېتکې نکام باندې را اضا حاضرې باندې دا غلطه قانه نکاح عزت ته حرمت ته شریعت ساتلو ته چراغې لکه تاسو چې کوم کور نه دا خبر دا چا سرانه که آخیر آقا دیو خاون دو کنا شریعت درده دیرد دین دی دا دا دیرد دیرد دیرد دیرد دیو خاون دا دیرد وی شیرده ما خذ داسی زر برنیس سوکیوی دیرسا رو خندو پگیلی چی خاون دا مکر نکه دا دا غیرد پکلار کن دا نزور پاک دا بیبیان دا ازد تے چه طولو مرغی خاون مره تر خاون تے بند دا دا حضور دا نکاح ازد دا دمرا لئے دا حق تے چه امت بیبیانی نیشی پول دا اید دا وطاق خفص کم اخده چه کم خاون دو کی دا رستی خاون سارا بیتا جنب تے او خاون دی ہاستقاعدین نبل قانون نے ذکر رستی خان سرای بجانا نکاڑو بھی قانون مرگیہ ہوان نوازمتو ہاں کنا پدانی یری سبحان خدای جت مننے بھی خدا قانون دی نکاڑو بھی قانون مرگیہ ہوان نوازمتو ہاں کنا پدانی فرم <سؤال> <ولن> بی خاون با دینی بی فرق خدا با درستی خاون تا دیر وَلَا جُنَا خَالَيْكُمْ نِشْتَدِي اے مُسَلْمَانَنُو فِي مَا عَرَّدْتُم بِهِ فا اغا خبرو که چی پیشاروه تاسوووه اے النساء چی اغا غستل دا خدوه غستل دا خودو خیر او اکنن کم تی انفسکون یازرکی اراداؤں لره دا غید وادو دا خضا بزکون خضرکی دی رادو یا غید اینوه نو خیر دی دزرک پا خبر اخده پاک سکننیسی یا بلچا ته تی دا خضا کن دا دا بزکون او آگی تا او ک آگی تا موه پا اشارم پاکنا نو خیر دی په پسریح والفاظ که بینو آئے دام یو شریعت شریعت احسام علماء الله قرئه دامه دمو انکم ستذکرون من کتاب سو بداه د ہے مقصود اشعری اجازت کو اور دسری حال کا معنی ہے ولکلات و ایدہ مخ سر لگی عرب تم بکے شابه کرے پاستو دپد کی چې بابا با دنګه الله ان تقريره کولم اوه ما مگر کوي رواه خبر رواه خبر غسرې هني هغه داسي لكه ما تاسو ته و چې زما او د کتاب د قرب د او تکمو ته ولا تاسو ته ورitam ته قسط نکي له تړلولي او ايدت کیږي نه حتا او بل كتاب واجرا فسوقور نيته نيرا سيدل فل اخرتا اني تک فل اخرت نيرا سيدل ما ته ورې باندې کا نه خبرې څه علمو او دا خيد نه ورې پښ قانونم موري د سره پپټه دا خبره کوي چې دا قانون نه په ځان دا خدای نکو نشی بچگی دی دا خدای غیاء خدای سری تر آیا دی والمو باقی دلائے ان اللہ آلوم آقی انفسکون چه خدای خوی خبر دی علم لی لای خبر جستا سپردون کی محضر رو یاری گئی دتنگور تجیو نکے اوالمو او داما قیدو ایسا غلطی منتی در نوشو پناکوئی نو انلاللہ اخویرن خریده ممکن دی حلیم وردار دی زر صدا چلیه نور کئی نوکو پا غلطی در نشیوی نو خیر دی خریب اماکی او قستان بدا قبل نکر ایکن اخلاسی گیتی نا بیق دیده تناکوی او مسانا بیانت مخ کی او تناکوچی او سڑی خزر آنستی نزدیکتی او سرکلی او بی بی لارې پورا محرم دی, پورا دی. او پورا عید ته مل او سره پاک نور صورتونه ذکر کوي یو څړي خځه سره نکاح کړل خفورته نه راوسته او پریهاونا نو دغه صورت دی که ما هرې والا مقرې ګلی نو نیمه هرداغه خځه کیږي یو خځه سره نکاح کړی د پیدا نشوي دا خفورته نه دراواستینځ دې ګټه اور سره نه وکړي او صحالات شو شو شو شو شو دا سجور شو دشمنی جوڑا شو خبکان ناغه بل سواقه شو شو دا تخز معلوم شو چه سعیب جنه یا سریا سی غلطیو که بل خزا اقواخ شو اگوز پریدی نکا پریخو دا نم مهاری کی او که دا محر نو مقرر رو نکاش شو و نکاب محرم کی یعنی پاگا وقتی که محر نیشی نکرش شو نکا محر نو مقرر کره اور اوسونه مخک پرې خاو د نوې سټینګ کېږي ما را ختم شو البته او مطرحاله راست غر بشریه وای یو جوړه جامې به اورل ما اخځه سړی را او ما هر مقرشه یو به پرېدې کور مهار دی او اخځه را اوسدی کورته او مهر مې مقرشه وی او پرې دی, دی. دی به بسور د دا واغ غاغ قام د جنګو محر مر مها هر کی یا مر مها باور کوي ای ته مر میسل وای باغی په خانندان کې چې جنکه قیش لري د عمر لري باغی چې سمحال وي هغه مر باغی خدای دا تلخ ما قال دا او ته هون شو نکه کړو ما هر نو مقرره کړي یا مقرره نو پورا مر کیږي دا خل. وا و و دې وی هغه ځلې 함ونه ما کله تاسو ورڅانګئ ووخدلو وخت تاسو والجاتی ایسو سفرتون نو نو شرطه چې نوم یې ګیرا په آخري یو هم او تین اواته هغه من kawalafuna من هيصا خذتون بعضې نو چې دې له خليه تاسو لیتاسو د خپل وطن او ترملنا د دې جواب کې تاسو فراس ګول شه چې د وطن نوول شه زه د دې څنګه او خروي او الفتنه او کې دا سخت د شرک کوي مسلمانان د خپل دین او دا فساد چې دوی په حرم کې گئی دا غي په مقابله کې جنگ او جهاد کم دي زګه دا خدای نه بدله غشتلی بدلتہ به ظلم نه وېډو بینی خبره ته ظلم نه یو مسلمانو لګيو بل مسلمان هو اجني نورم به ظلم ده دا بهم قاتل چې وجل کیږي قصاص کې باندې په ظلم نه تا خدایا خپل عمل بدله نو خده وې د کفر او فتنه د مسلمانانو خلاف دا دا قتلنا سختی دی او شورو بی د دا پیتنو مسلمانان دا دے ملک نا چوخ کردی دا دے کافرانو خوددی و حضور پاک پیروانو ناولی لری چا خرزو دي دا غی پا لارو کی غنی چا خرزو لی پل وطن پی اور صرف دا ایمان دا وجنا نا چید بی دا سیزو نا گئی پا حرم پزمککه نا تاسک دا غی پا بدل کې ور سر جهادو که نا دا دومره رو جوی قبر بیام د شریت حکم تګوره واللهته <سؤال> قاتل <سؤال> لهم ج به نه کو سره عند المل الحرام په قو شاده مست د حرام هل طب جګ نهکه ح ی قاتل لکم سوپور چېبي تاسو سره پغه ذنو کي دا په ضور پاکم برې نه روانو نو دا یارهوه چې بيره سرهجنګونه کې ن پاکبي ته تاسو به جګ نه د دې سره جنګ کینې وی اجازه ده او دې پیر کال کې تی هغه دغه غلیه او عمقل په بیت الله شریف او صیانې وشتل نو صیانو اړبان دي دا ومنه کو حملانو کولو چې سو کور ورته علماونو ویلي بس اصولې ځکه چې د دې حرم عزت ته نصاب او حرم کې اقدام نه قتل وکړو نو دې څنګه څه کوي نو جنګ تایو قاتلوکم کی سو پوری چو دوی جنگ نیکڑی تاسو دا حرم پزمکککی فین قاتلوکم نکو شورو دا جنگ اکڑی تاسو سر نفقتلوهم بیتاسو ان وجنے کذالک جزا والکافرین دا جزا دا کاخران دا داری سزا دا غشتل دا بدل لی فین انتحاو کدوی منشو دا جنگ نا ان تاسبک تعالی جن نه کوي این الله غفور رحیم بشک خدای پاک بخوند کوم هروان او دي چې سب تووبه واسیا نو سره احسان ذین یسعون وی وې زمونږ تدین کې خدای د یسا علی السلام به خلقو د وی چې یو سړی پیغام خپل تر تکین ته باور کا بل تخونی چې قدیم او ا استادو قدیم کې دا چې د نمو وزنا اون تاسو پر یک پل دین باندې عمل کړی لري یو سټیری چادر کړی ده نوبل محمد تنوی ولې کاسه د خپلې خوري وي ما په شی قبول وي دایا نړۍ اخلاق وقسمي یو د سري د ذات او د شخص سره تعلق لري او یو د معاشري سره تعلق لري ذات سره دې کټه چې کانزله کونه معفي شده معافیکا چا دل لا غزار درکه او پیږي چې بس غلطي کړه یا دي راه کار نه کړی معافیکا وو مست دې یا ځل لده ماره نه چا دا یقین ناش چې دې زمانہ بدله وښتي شي نه به معاف کا زکه چې دا انه پذر کړه نه شي ما و څار ل په بولسړي ور دي له په بولسړي مافی دي نو قدرت دې په ست کو نه کې چې ویزا ما دا شخصی معامله ما دا او یو دا سی اخلاقی جرائمی چی دا ڈھولی معاشره سر تعلق لری یو سر زنا کئی گرزی غلاگانی کئی دا کی کئی شکی کئی قتلونه کئی دس سر معامله ما نیشتا او خطول معاشره خراب دنیا کې چرته یو نظام دا سر آغلی دی چه مجرمان تا دی کلو دیجازه دید ندیو ذاکتا چیدو سیدی نخسانو دا سیدر نچا دا مال تاوانو کوا مافتی پونو تکتا او چی تو خو معاشره دا پارای نظالم ماکول خو تو دو معاشره تا نخسام نصول دی دا جیحاد حکم دا اصلاح دا معاشره دا پارا دا کئیو کافر تووا لیو تا مخونو خیر دی زمون تا دینکی فدا مافیا و احسان دمرا احکامات تی چی دنیا کی تر پشکنا فدا جیحاد دا دا معاشره دا اصلاح دا پارده کفر بیراروی کفر دا طول بدعمل او سرده انه دا دا دی اصلاح باکه او دا غی اصلاح پا جهاد رانو دا چه خلقو توو ای تاسو دا جهاد وای دا صرف من توو ای چیزا من خلاف مکاوی من چه ارسو که دی سایانو پخواست کنوی دا او سکن نا دا شپدو ذرو میلو نا چراغلی و منگی غلامان کرو نو میشلی دا چرته په یو قانون کې جائز وني دا مساوزر علماو بزرګان شيدان کړی دي سي جمده چونه کې چول دي د خنزirano د سپوته سره من کې تړلې دي او پجماتو کې ستور دي شاه جعفر بادشاہ د مسلمانان باندې کپدان مسلمانانو کې قداران په داسې لکه افغانستان دا پنګاله غدار شورش چې ویل میر جعفر غضدار او په تاریخ انگریزانو نن له تاجرانو په نوم په لکنو کې او سیدل فرنګي محل کې د شاديان زمانه کې هه به ورو ځان له دغه شورو کوڅې ریپداکو من شاد جعفر رحمت الله له هه فرنګين کې تخت په جنډونی راغنا سترګیو کې دی چې ارتات جانوي کوي دستر کو سختي کی سختی اوگی کری گوا تر از نار یوسبت اللہ دوڑے را شراغا جس حواس طولدہ ہو مجنی والا رورا رومان پی پروتو چی مجنی ری داغ رومان چت کلان دی دوڑے را چیو چت کلان دا دو زامن سرون اپکی دے انگریزان شاد فر رحمت اللہ رہن سرکنس آدینی جہاد دی غدا آنچه کم ظلم کرده پا تاریخ که دا چه کرده اصوص په دی فلسطین کې او دو کیمپونو کې کی دا معاشمان و زنانا و نارینا و دا عظیم ظلم په تاریخ که دا چه کرده دا عیسایانو که او د یعوب یعوب دا دین دین دی دین او اندوان دی دین غدا خامده دا مسلمانانو د خوز تینه دی پریکده او دا حاملو خوز و بچیر آنچه دی دا او ماشمان ای پانیزو کتب کل کردی چرتا اسلام پا تاریخ کی بداسی واقعونو نوینه چی او مسلمان خوانده دفل دشمن سرداز سلوک کردی که صخ نصخ ظالمی چرتا کافر و سرداز سلوک ندیکردی چی ماشم ای پانیزا کتب کردی یا ده جمدو خوزنی تپری کردی ازا مسلمان نی قطعند یا ام داسی پس نانا وارو وردی و غیوشتی وسو دیسععام چې راځام ته د جهان معزوبۍ په لبنان کې دیارته دمپېری خا د قسطنطینه اعظم په سلوره مسدې کې سمجهان عجلہ ټاکا سي سايت تاریخونه وي د فرانس کی سايي بادشاہ ها لا يوم اسلکوک کې تلک هادا پروتستان تھیوېلې درې ناق درینم لا کې زایع مجری د پټ روبي خوا ظلم کړل په تاریخ کې دغه تاریخ کښینا نو د نوم مازاد کډاوی چې اوس په چاپېره په مخدر کې نو بل ورته ونیسه چاته یو انګريز دا کړی اخره غوړه مې نه نه ساتلی راځي مثال کوته وه چې جهاد د اسلام جهاد د راځه ها یوه موسی علی سلام جهان نو لیکلې سلیمان علی سلام جهان نو لیکلې میټو لو په عمران جهان نو لیکلې د اسلام د جهاد په شان کله على التحذيب اوه تمدن ده په چاو تاریخ کې نه تیر شوی او دا خدای هغه احکامات دادیا اچھا جنگ کوي چې تاسو څرګنجي تاسو د ملتلې تاسو د بنت انو سامنے ده نه په تقدر پکې ها وقا تی له دې المخطص کې ظلم کړو تر سړي بي اس سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قدس و صرف یو جرنیل لا ویز استادا اور کو هغه نتی وخت پکړه غیرت او قابلیت ویګ دایلو چې پیتر مقدس اماش اوس مدینه منوره نن برده د مدینه منوره نن پکما جبهه نشته یز دین بس صرف یو سړی زبدی پخت الله سوځنه او باکی ټول ما پروي دي وګوره تاسو حق د مکرمه خان پټک اما خپل کوچی د سرايغه کارونه کړی چې هغه سوپیلینیش اولاد یې ولا شیطان کړو یې خپلولان او بیان دازی ظلم نه کړی ټول ورته ولان وست در سره وکم ریسټ ته زموږ روري چې سره واره کوم دا الهي ریسه اخلاص ایسا مو فان زې اخلاص دی لا تسليم علیکم یا تاسمانه سمانما مد्याने د اسلام په تاریخ کې د ظلم واقعات نګران شکر ډېر مسلمان مسلمان سره ظلم کړی دی کوي یو بل سره فدای جہاد پنوم چې کوم د مسلمان او د کافر پمنز کراغلی دا بچرته په تاریخ کې ثابت نه کې چې کوم انګریزان ظلمونه کړې دی او دیان اشعر الحرام بشعر الحرام وقاتلوهم جنگ رئی دی کافران وصرا حتی لا تکونا فتنہ تردی پوری چی ختم شی فتنہ شرق او غلبه کوفر کفر ذکر دا حکومت اسلام پیدا دا مسلمان خدای پاک آدم علیہ السلام پیدا کروی دزمکی خلافت تطارا آغا پی غمبرو مسلمانو و یکونت دین لله دین خالص تا قدیش شرک و کفر ختمشی فین انتحاو که دیمانا شده دیخ پلو کرتو توننا فلا عبوان اللہ لزالمین حکم دا بدل نشت مگر پا ظالمانون بدل با صرف دید ظالمانون اخلی الحرام داخل مقدسو ها. دا مکه د حرامو زمکو بیانو او د مکه مکرمه د جنگ چیرته مکه مکرمه کې جنگونه شی په دغه علاکه او اسټاب میاشته حرامو ذکر دی اشهر الحرام میاشته حرام میاشته عامن بشهر الحرام په مقابله د میاشت حرامه کې دا یعنی کدي در سره په حرامه میاشت کې جنگ کوي تاسو مرته راو کې نامن پمیاش کې کبې در سره جنگ کې مددې په حق او هرې طریقه تاسو مر سره کول شه او الحرب ځکه دې كله او زموږ نه هغه خاص واقعاته مشعره کې دې دې تعلق دی سره او الحرمه انتقاص او عزتونه تبادله یعنی کې عیده یا غیدر فرد جنگی داسینا چه یا غیدر باندرازی و تاسو بلاسونم دقشان تغلی چیانا دارا امن میاشتا امن میاشتا خو تاسو شورو مکوی دا جنگ او کلا غیدر فرکی نو بیکوی والحرمات و قصاب با عزتونو دا بدلی یو سر <سؤال> استاغ <سؤال> بیزتیو کی نو تد آغا بیزتی کولی شی استاغ بیزتی تا نو دا بدلی دا انصاف دا کمار توی یا سوید مسلمان نا و پری که نو حاکم بدده نا غلط پری که ارون دی ظلم دی بدل دی دای نصاب تی اغی ازد ستاو ازد خیالونو ساتا داو ازد ختم شد خا پمانی تا دا علیکم چا چی تجاوزو کو پتاسو تاسم پیوکی دی مثل ما تا دا علیکم قدر چی پتاسوی گلی زیاد نه واتقوا الله هميشه پټور احکام او پټور معاملات کی یریږي د قرائنه جزئیاتیونه کې د شریعت دونه خلافونه چاليږي ځکه کله بنیادم ته د بدل غشتو کې په جذباتو کې راشي په جذباتو کې بنارازه پعلم او دا قیدلره الله چې به شک پرته مال متقین مرګره دپاره جریان وي دامی یریږي بدل زیاد تیوانا غشا سے نچی بیاون کی نچی تاسو دا تقوانا کارواش خده پاک وسطاسو مرگر او ناصر وی وانفقو جیحاد دا پارا چندن ضروری کنا پیسی پیدا کول اسونا پیدا کول دا چندی حکمون بی وانفقو لگره فی سبیر اللہ پلار بخده کی خرج کرے پلار بخده کی پیسی والا پیدا کرے اسونا والا پیدا کرے اسلحہ والا پیدا کرے والله تلق بهدي کو میلت تعلوکه ځانمهور د پخپلو لاسنو حالاک ته ځان حالاک ته غوررزوله سلب. د د عالمان مختلفو طرریقو معنا کوي اوله داوي چې د دا جهات دپاره چندی او کوشش پریده نو ځان به پخپله حالاقت ته غور ځکه کم زوری بشي دشمن به او تااس باې د شي نه حالاک ب کې. نا جهان دا پارا قوشش نکول چنده نکول دا زان حلاکت تا ورگول زکر یا قوم چه زان دا واری چه زدی جندی قومیم او پا دنیا کې بیو سیگن نا خپل زان بیدار ساتی او دا خپل زان دفاع بکی او کنا دا زان دا دفاع تکر در سرنی او دشمنان در مچاپی را او حالات وردی دا یا صحابی وی دا, دا استمبول جنگ و یزید کمان کا ول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانہ انڈے استنبول دا د یورپ خاربه په پانی د می د قسطنطینیا متر تو خاربه په خان دار دا خلافت او د او د دغې فومنسکي او د د دا ردانیل چې پاغی روس راضی بحیرې روم تھا روس د ترګو اجازت دے دی په ملکونو راضی حاوی د بنګن به د روس په پالارنۍ دا مسلمانانو د حضرت ماویسید دا نه پا دی حملی شورو کروی دا بین نلا دا, دا, دا, دا رستو فتش شیده محمد الفاتح زمانا کی لا سمس ادئی یزید اول حملو یزید مشرو د فوج ورصرح حسنینمو نور صحابو مو لوی فوجو او یو مشر صحابیمو پاکی ادو ایوب انصاری دا, دا, ایو دا قلابند قلا خارده محاصره توکر دیروازی یو مسلمانانو یو صحابي یو مجاهد په کافرانو اندازه نه خپنه غور خلکو یو په صدې خدا نه هلاکه ابو ايوب انصاري نا ویدار ځان هلاکو لا يا مطلب دا دا په پاک کې نازل مسلمانان انصار چيو چې فتوفاتو شو لغزور په آخري زمانہ کې موږ یو ورځې د دې باغونو جهادونه بار پات شيو اوس په جهاد په نور تدرید ممن متلی د لزمکو د کار کارون دی ل فکر او په نوړه آیا تاګان ته نه چې ها زان بحاله وی jihad کرے ادو ایوبی انصاری پکې پختله لګېدلې او دوی لی زما صلیبا وره چې کمن په ورو په نو په چې کمن په ورو سیده هغه تل یو او اخرې دې کې وخت به مسلمانان دوستو کېدل های خبر رو لیگو اید اخطل مڑو باسه کنی بیوی مونگو باس تو غو یزید ور خبر رو لیگو ای قسم ده که زمون دا شایید مخکو نو زمون په ملک شام کې چې سمرا ستاسو قدرونوی او سمرا گرجی دی نو دا بطول داری بوری بز دایر دا او پریقونس آقا خبر دلوی زیارت تا پیازین او دا ترک و بادشانو چه بچر تا رنده راز و دا تخن او د دې ځان له دې په نشینی شو کې او سمشتو استاستانتين محمد الفاتح دا فټکړلې په یو عجيبه تاسو انو نه والا بدن کنو نه اسلام بول کی هو اسلام بول معنی اسلام او ایو مشور ګرجوا ایو سیفیا هغه جمعهک ډېر زناور مصطفی کمال د اسلامي خلافت ختم کو او اغا جماعت اغیر بی موقف کده عبادت تفا اوس سس موری دلی دی بیتر اجازت کرده دا دل جماعت افتتاح مکن اگر جی بی جماعتو نکن حدارن دی ماناشو چی جہا پری خودل دا زان حلاکت تا غرزول دی دی مصرگن دا مانا دی انی عباس پره دارا حلاکت تا دا زان غرزول دا گناهنو طریقه دی ندا خده پلار کی جہا دی او ځان حلاکت تا مو غرزه دی بری ما مانا دار چه حلاکت دا زان غرغول پا دیری چه یو مخابله دا, دا دون زیاد سر ای یو فوج بانده دا یقینی چه زور سر جنگ نشم کوله اگه دیری او تو پی بی خامخوا دا اسلام که نابندی زکر چه زان وجل خو مقصود نده چه زان خامخوا مرک تو خب کافر وجل نده نکتا سی صورتی چه دا, دا مخابله زیاد شی ایتول مصلحی او تداسه تشطور په ارزي چې نزه په ګولې نه ګولې قروس دې ګولې فهمير او فقير نه پیډي نه چې باندې کې ولاتل خوبي ديكمن تنو کا زان با حلاق تنو ارزا و احسنو په طول عمل نو کې نيكي يا هر عمل چې کوي نو په خر طريقه کاه ان الله يحب المحصنين